بسم الله الرحمن الرحيم باب الوقار والسكينه باب دې په بیان د وقار او د ارامو او د آرام او سکون کې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې حدے وعباد الرحمن الذين وبالنگان در الرحمن او خلق دې ییم شونال اردو هاونن چې ګرزی پهځمکه په نرمرم یوااجځ سره لګوره د ز ته او د سکو ژون د سړی تئ تا سګور د سوک مړ شي و ډیر با عز ته ژون د تیر کوو بایدزه ته دای چا سره جنګونه پرزونې د چا په کار کې کار نه لري چا پهسیڅ په نه ښځئ. او طول مری دخلې نه درنی خبرې راوسي بندگان در رحمان غرزی ژوند تیری پز مکه عاجز ای سرا وا اذا خاطبهم الجاهلون کله چی خبرې کوي د شر جاهلان د شر او د فساد قالو سلاما نو دای د شر نه د سلامتیه خبرې کوي غیر وانه یې د سمای سبق کوي بها عن عائشت رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہ دم الممینین عائش صدیقی رضی اللہ عنہ عنہ روایت تے فرمائی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما نوکتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا چه مبالغ دی کئی قط و چرم زواہی کان اوخندی دن کے نیوی حتا تو جو دي دې دې دی شي دైనా غد حل کا نری غنځه جواب انواکان يتبسمو د الله حبيب کولو متفق عليه لا حواد جمد لا هاتنا وه اللحملتتي دا غحه غد في اقسو سقفم چې پاغ لري چد دخلی کې دا نري غون